Berriak zurekin pantzoi digarai eta amasai presun ahastatuak atzo Madrilan eta Euskal Herrian. Auen artean dozen abat abokat, diru bazterketa leporatzen die espanyol barne ministri zaka. Ahastatuen artean, Madrileko hausian parte hartu berzuten ilu, ondorio hausia gibelatua izan da, aizpea abrizketa eta horror martenen hierdukipenak berri xeluntana. Ruslan avdoian, ser ote da Armenia-raubai honan preso da joan dena zanotik, eta erribusatzen duber egiratitzultzia, bizia landierian izanen baitu an, egon atelatzen dute presoan egitek. Arrangura biziaak ditu, simad egiturak gizon uren zat, Juliet Bergunian berri Luralde kolektibitate doelkarguari lehentasuna, alere ongi ikertu prefetak egiten duen probosamena, eta egitarrak informatu irupundu hauek biltzen ditu, batera plataformak bere biltzaren agusian, moldatu mozioniak Anita Lopepek, esplikatuko dauko. Lehenik aroa, zurekin txarlot. Bai, egun aski, gozoa ipatzen daukute egungo, temperaturan aldetik bi eta emezortzi gradoren artian, baina euri zonbaitzuk izanen dira leku batzutana. Amasei presuna orotarat arrastatuak atzo Madrilen eta Euskalegian, Espainiako zerger miliun bat ilio euro gordetzea zakusatuak dira, arrastatu geienak abokatak direlareik pantxikara mire. Madrilen hogeitama bost Euskalden kontrako ausia hasi baino lehenago atxilotu dituzte. Goizeko zazpiak aldera, Hamase seiietarik dozenna bat abokatak dira beste lauak egira mogiendukoak. Hamiaizko eukene jauregi eta haizea ziluaga Madrilen atxilotu ditu beraz Guardia zibilak, batasuna alderdia berriz muntatu nahi izana akusaturik auziperatuak izan behar zuten heereetzi. En defendatzerat joanak baitziren Hauzia, gibelatua izan da Data ez ezagun batetarat Gainerateko ahastatzeak Euskal Herrian dira Beren etxeetan, eta egun osoan Abokaten bulegoak miatu dituzte Bilbon, Iruñan eta Egnanin Bainan lab sindikataren Bilboko egoitza ere miatu dute Eta han, joan den larumatean Bilboko manifestaldian bildu dirua Sesitu dute Irurogoita amarmila euro inguru Eriko taberna zonbaitetan ere ere manditu operazioak Guardia Zibilak, Gernikako Arano Ostatuan eta Durangoko Intxaurre elkartean, besteak beste. Bururatzeko azpimara dezagun astelenuntako operazioaren izena. Duelak asik urtea 2008o urtahilaren zortzian, Euskal Presuen abokaten kontrako lehen operazio bat iragantzen Arantxa Zulueta eta Jonen Parantza, bestiak beste arrastatu eta presondegiratuak izan ziren Lehen operazioa hau xake deitu zuten, hastelen untakoari mate eman diote izena. Erramezala 2008 eta artean Espainiako zerger miliun bat pasha ezaitortzia lepuratua saie. Espaniako berneministizaren arabera da. Eridak, euskal Preso Politikoen kolektiboko abokater ordeindu dirua da hori eta Plataforma horren diru zainitzaiteaz akusaturik axilotu dituzte erridamogimenduko lau kideak madrileko hau zia estela axi iberaz akusatuak abokatik gabe ezire lakotz eme Horai ez da jakina noiz berriz abiatuko den, entzun nuzie An artian hauzipetu guziak eskoalerirata xartu dira Hauen artian, aizpea abrizketa eta horror marten hasiera baten ez sinetxia eta geroaldi berean edo zer gauza gerta daiteken ez estatu honekin e, ba, berriro ere beste urrats bat izan dela espainarra estatuen aldetik beste urrats errepressibo bortitz bat holako e, ba, operazio bat ez e, Euskal euskalherrian e, gaudenean e, bake bideak irekitzen eta herri batera ikitzen ba estatuaren erantzuna dira epaiketak eta epaiketaren gainetik epaiketan egondien abokatuak atxilotze horran. Hostut ez dagola gauza ondirik esateko berez ulertzen den zerbait da eta Bizkaibar logika bizka personak injustizia hori segidan igartzen du. Be bat da, eskubide uraketa bat da, gure defentsaren eskubide uraketa bat da. Eta ahi da, hori gertatzea, hori zaxinez gajia, nola abokat bat uh, atxilotua izaiten alden. Eta hori bizitzeko, Madrilera lera etorri behar dugu, hemen bakari gertatzen dira, olako gagozak. Eta atzoa gastatu amasei presunak, egun berian ere manan dituzte, judiaren haintzinerat. Bestalde, biurtiuntan bere emazte eta hiru aurrekin, frantzian den kurdo-armeniara, Ez kampolatu ezeiteko, eunta Ogoi bat presuna bildu da atzo eguerditan Bayonako suprefetura Intzinean, simad elkarteak Edo egiturak, deiturik Ruslan, Avdoian, Franzian refusatzen atetorri zen, bere Erri aldean, Baina nazarotikunat Bayonan Preso da, irualdiz refusatudu Lakoan, Armeniarat itzultzeko Egazkin erat, igaitia Aste hartuntan preso negitik dute, eta Armeniara Igoria izaiten al, litaike bere ergirat, seetasunak Juliet Bergunianekina. Orginen denak, eraiteko erraiteko atzoko manifestalietan benek naizuten anaitasun gehiago jenen artean, ebe gugere hori galetendugu prefetari. Anaitasuna. Zenta horrek baditu hiru aur, eta badaki bere armeniara joiten bada han ebe irisku handian dela. Zendako, zenta erail dute deia bere aita. Artu dute bere illoba eta anitz tamilako uh, diendek artuak izan dira, orduan biziki beldur da. Eta preson degian da ban ez du eserregin, bakarik errefushatu du egazkin batean uh, charzia. Eta zimadek prefetari itzordubat galdegina dako, bainan momentoko, ez du harraposturik. Eta bestalde pariseko gertakari larrien ondotik, bizi pirata lerta azkartu da, hori agertzen da eskualegi untan ere, aranola baiona eta mirritzeko sinagogak militarek zaintzen dituzten, atzogoizetik eta soldado gehiago etorri beharra da, airaportu tren geltoki eta saltegi handi bat zuen obeki zaintzeko. Batera, Plataformaren Mosiua gehiengo zabalakon nartu du Biltzaganagusia joan den asteundarian, bibos suria parte denak alde baitziren, gainera jendeainitz bildu zen, Biltzaganagusia jortan ezpletan, Mosiua irupundu nausitu zituen eta Eskolegia Baieko bosre maileak labur biltzen nauskigu, Anita LPP. Uh, be emozioniak uh, bitzetan erten du lujalde kolektibitate berezibat dela, lujalde honek uh, behar duena eta nahi duena eta argiki adierazia izan dena eta baterak segituko duela uh, uh, alde hortan uh, lan egiten. Uh, bere uh, ADN-aren uh, arabera, eh, itzorri baita uh, eta aldi berean uh, goizuntan erabaki da, beraz hor uh, momentuan den ezta bai da hortan eta EPCI bakar baten uh, aukera hortan zehaztasunetan, gogoetalanetan eta implikatuko dela batera eta horrekin be orain hartio eginduen lanas egituko duela hau da Ez da baida guzi huriek, importanteak, komplikatuak izanik ere, beha autetxetatik aratago ere, jen arte guzirat, era maiteko lana eginen duela ondoko hilabetetan. Horroita razi berda, frantziako reformen testu inguruak duda eta ez diakintasuna baizik ez duelaekarri, beraz eguera ortean baterari zailazitzaion irizi argibeza negoki hartzea orain adostasun oso zardazak finkatuak dituzte. Gazte ekartzen duten orientazionia eta Siberua Ligaldiak eskaintzen dituen lan proposamenak ezpeitira beti zentzu berekoak aurten Asia elkarteak Siberuan lan eta bizi egitasmoa bulutuko du lehen urratxa Siberua erri elkarkoa eta odaz elkartearekin partei detzen ikertzea zoindan Siberuko empliguaren merkatua bigirenean arloko edo arloka bilkura publikoak antolatuko ditu urtar hilatik maiatza hartio Empresa buruekin, sektore bako txeko egoeraren berri emaiteko. Eta ondotik, setasungo horiek bilduko dituen ofizioen gida, sortuko eta azkenik seberoko ikastetxean itzulia eginendu, gida horren zabaltzeko, seberuan lan eta bizi egitasmo sortzeko eta ere emaiteko, udalbiltza egituraren laguntza ukan dute 6.000 euro. Dola emezorzi urte baino gehiago luzketen marrazki batzu txeman dituzte arkeologoek Gipuzkoako zestaoko harpe batian bederen bosta bere dira paretetan irudikatuak jakintzat aldekoek dituzte aurkitu, abendu erditsutan orain eta ahuntzak dira marrazki tuak lekua untsa etxi eta zaintzen dute neokas leku hori handeatzeko. Kirolak eta pilota franziako buruz burukako xapelketaren kondu bi partida atzo garaten ean lehen ean Bilbao airez airena ositu da intxosperi berroi eta amar eta ondokuan lamurek berroi eta ogoita sei irabazkidu elgarren kontra xapelketa hau txekituko da elduden haste undarrian baigurrin eta donapaleon ladun batian baigurrin sei onta egoiti bi partida bisintxo Bilbao lora lanberren kontra ondotik Marc Zaldiver simu lanberren kontra bianamunean Donapaleon, lauantai goiti Peyol, lagralde, Mikael, palomezen kontra eta ondotik Hervé Bonet-Belts, Jean-Marc, lamuren kontra eta goizberri xaiorekin segitzen dugu eta nasuarteko aktualitatean ere Interpol, Ukrainiako presidente OIA, achilotu na ianda Viktor Yanukovic, Ukrainiako presidente hoiaren eta arena lan taldea bilatu eta atxilotzeko manua eman du Interpolonazioarteko polizia erakundeak, dirustatze iruzurak leporatzen dizkio Yanukovici, Alemania, Frantzia eta Ukrainiako kanpoko aferen ministruak bestalde Berlinen bildu dira gatazkaz hitz egiteko. Frantzia eta Europan neugrian gogortzen ari dira? Europa jabatasuneko asuneko brusakiek bidai erregistro bat sortu Schengeneko itun aldatu eta interneteko zeintza zorroztu nahi dute. Parisek amarmila sollatu edatuko ditu Frantziako toki, tokiminberen zeintzeko horrez gain beste laumila zazpionu polisiak eta jendarmek juduen eskolak eta otoitz guneak zeinduko dituzte, horiek eldu dira epistandena atentatuak gertatu onotik. Kolinda Gravar Kitarovicek irabazi ditu Kroasiako president goa uh, NATO edo otaneko goi funtzionarioa bimilata amekatik, lehen emaztia da Kroasiako giderak hartzenituena Gravar Kitarovic, eta lehen bisita gerlako veteranoer egin die, nazionalista sutsua, Belgradekin eta Kroasiako Serbiarekin adiskide tasun haundie giai zaitea leporatu die buruzagi sozialdemokrater edo aintzina kargu hortanzi dener. Nigerian desadoztasuna haundiak erasoak eragin I koua gainean Atzo aipatzen gina auena eta boko jama talde islamistak Borno estatuko baga egian jendiak hil zituela, gutinez ehunta behogeita haaha direla jakinrazzi du Ni gobernuak aldizango poliziak uste du bi mila baino gehiago direla biktimak amnesti internazzionaleek aipattu duen bezala. Erraziako kutsa beltzetaik bat atseman dute. Indonesian hori javako itxasua miatzen ibilion dotik erbuz iru egun da ogoi berriun kutsa beltzetaiko bat orkitu zuten atzo. Inkesta taldeari da sekatzela netan eta diakin adazidute kutsa egoera honean dela eta iru egun barnearen berri emanen dutela. Futbola bukatzeko eta urrezko baloiak. Bi favoritona gu irabazi irabazidute eta emazteetan Nadine Kessler galemanak eta gizonetan Cristiano Ronaldo Portugalak eta biek ida dute bestiak beste chapel dunen liga bakotzak bere taldearekin